مولانا مبتی توسی بحمد صحیب در دور ای تفسیر قرآن در دور نمبر کے ست جب محللہ بلہ خیر مرغوث کے فسولات دوہ دار آٹھ کے شوری دیدی دمیلہ دو پتہ ایسا تایی اشاہ دیت ویدی سمت کے ست این سیلیز مرکل نمبر تیس عبدالرحمند لاردان از دیمین چور جنگیر اور صال پروپرائیٹر انوارشیر طوحیدی موباری نمبر زیوتی بہترین خدمت د توید او د سنت ا علماء د سعودیا وکو بهترین چې څنګه دلل ا 61 ما پخپله او ریدله اغه خاتون چې کم بیا د سعودیان راغله اغه ما پخپله کتلی دي 61 ما سره سوخته پورو بیا چاوره راي نه کو ا یک چې کم نه شیخ توای و اتصال راغنه مشال قران رحم الله و توائی و ای زمو نازریلا اوه تواي ما پرېد او زه حج لره غلې مغاتاینا مساله به هلكو کو او او ازای ازا کې قاضی ناشته علما ناشته دو منټه کې مساله نیمه غنټه کې مساله ختمه شوه ده او اخیره کې هغه قاضی دی مولا توي دې بلتا صاحب د بصائر تا وتوي انت مشرک انت و دا تا چې سلی کېلې دا تا ټول شرک لیکلې او دا ر کفر دا. او بیا وته شو قران رحم الله فیصله دلته پیسې لنه کیږي داوداشه القران رحم الله کليمالي دا قل لا اله الا الله او دا بیا کليما وی دا مسلمان شهدا لا اله الا الله پیسې لوي نه کیږي عدالت شرعيا قائم کا چکیږي او کنه کیږي خو چې ته کتاب وعد الله او غوي نه نيمنم خپل لړکي مولاي صاحب نه پویدا خپل لړکي مولاي اوسو پیسې لوالي نه نو خود او اختلاپان د پاکستان حکومت هغه خوای د چې اختلاف پېدا شي چې کمزای کی شیا شي او د حکومت خلاف کوې نو سان وورپې پهولږ نو پهغې و نو چې سونان پیدا نو ش وپېولې دا خو دغی پلییس د دی دپاره دغی حکومت په دی باندې چل لړه اور حکومت کرا دا خو دغه لو پالیسی ده الله د زمونږ ملک په قوانې اسلام اوبانند آباد کې میزان او د تول کتاب ا هغه د الله کتاب دی خلاصسه ده دا, دا الله د کتاب تبلیغ کاه چه تبلیغ وکې نو خلق به وېریږي د الله د عذاب نه او د الله په آیاتونو کې به غور او فکر وکړي لید تدبر د شنو علاج به وشي اختلافي مسائل حل شي او ټول بد الله په کتاب وشي سرات مستقيم باندې به با خلق راشي خدای الله د کتاب تبلیغ وکا او کدا الله د کتاب تبلیغ نکې او د نور څه تبلیغونه دې شروع کړي نو خلق به گمراه کې او ہدایت په دوربین کې هم صحیح نکې الله رب العزت دې د مسلمانانو حفاظتو کی دارنگ زمنگ اساتیزہ کرام پا اصولو یو دا خبرام ذکر کئی چھ قرآن کریم دا چا سره خطاب کئی دایات سادئی تعریب دا قرآنو شو حکمت د نزول دا قرآن مختصر ما بیان کوو نمونہ مختصر ما بیان کړو خدا او پی جنئی څو قران کریم خبره کوي نو څو خلکو سره خبره کوي څو کیسه خلکو سره معاصرور کیسه خلق دي سلور کیسه خلکو سره قران کریم خبره کوي او اغه سلور کیسه خلق ان درس کې مه مختصر مختصره زو او ستاسو تعارف کوم مختصر او الفاظ وکي خدا مختصر مختصره ز کوم شهدا زنانا چکم لیکل کوي او چې کمم ځان لیکل کولی شي نوسوې چې بلکل او نه لیکل ډیر خشي دی او دا سړی سره ترقیامته پژون تړلی پراتېون سره هر وختې را غستې شو هغې نه استپده کولی شي او دور ذهنونونه او نن سبانانی شته چې بس یو ټې موای بل ماغه عکهرنګېری نو لیکل او کوی نو چې کمم لیکل کوئ نو ګوره اواصول ځمختصر واما دے دا پارا چھے اغطاو سا کلی پراتی مختصر او آغاٹے غاٹے خبر ار وقت کے چھے دا اصول پر ٹول درس کے تاسو سارا پراتی زگا زبا درس کے نشاندہی کوم چھے ماں اصولو کے داوے لیو ماں اصولو کے داوے لیو نوچھے اغطاو سرائی بھی عبداللہ دے کتاب باندے خیپ ہوئے گئے اللہ اکبر سلور ڈالے ذکر کئی او آغای سارا خبر کئی یاو ڈالا یاو جماعت مؤمنانو سره خطاب کيه او خبر کيه دویمه ډاله د مشرکین او دریمه ډاله د منافقینو او څلورمه ډاله د اهله کتابو دا څلور ډلې دي مؤمنانو سره خبره کيه مشرکین سره کيه منافقینو سره کيه اهله کتابو سره کيه مشرکین کم خالکو چې دا الله سره هي سادار جوړول او دا الله سره برخي دار جوړول او غردات سادهي زواما مختصر ذکر کوم ور سره ور سره بیا ان درس کې تشریح کوم دانا چې بس یو تصور دخل کو ذہنونو کې غلط غور زیدلې چې مشرکین خدا چه بس آغی نا مشرکین گن کسمو. او چې بس هغه بوتانو تصرف دی کول نه مشرکین گنکش نو او هغه دانه چې ګینه الله ایمان نه آیې بوت تا وین نه هغه دا وی چه دا کم بوته نو دته دا پلان کیو ولی اغه به داغه په شکلونو باندې جوړ کړو داغه روح متراضی یا موږ د دې قبر څخه چکینو نو د روح زمون خوشاله شي اغه الله ته زمونګه مرتبه نزدې کای او موږ الله ته نزدې کای ورنا مشرکین مکه دامن اللک ابو جال عتبا شیبا دارنګه تمام مشرکین دا منل چه خالق دزمه کې ود اسمان الله دې دا الله پیدا کړی دي داننګي مشرکین ود دا مانل چې عالم دا الله دې مشرکین ود مانل چې رازق الله دې روزي الله ورکي وتردی پوری مانل چې دا نظام کائنات ټول چې چلای نو دا الله چلې د نن زماني مشرکین بل شاني اګي وای وینا وائ وائ کمل فوزا د شیخ اج ګوره دا دای آشیق نو اغیی کی لیکلی دی یو ملفوزاتو کی ولدام را نقل کری دی چه پا دنیا کې غوثان او عبدالان وی او قطبان وی او اغیی دنیا چلی ابو جایل خدایش تک ابو جایل پا دی دور که چارا پاسو اغا بددی مشرکانو تاویی چه وزالیمانو تا سرخوزام جیحاد کم تا سرخوزامو شرمولم اغا لیکی آ کتاب کې وی غوسان وی خطبان وی عبدالان وی او هغه میټینګ کوي په میاش او پیرا او په میاش کې میټینګ او هغه میټینګ کې هغه تا کارونه والا کیږي کسی ځایه آگ لگانا کسی کې رزق کو گھټانا کسی کې رزق کو بڑانا دا چې کمدن نو دا کارونه کوي چاله رزق ډیروله چاله غول او هغه مشورې کې چوس په کار کول غواړي دا وی نظام دا غوسان او عبدالان او قدبار چلئی دا ټول کفریات تی امام ابن تیمیار رحم اللہ کتاب الرضا للمنطقین کے دارنگ شیخ الاسلام والمسلمین آشفاء السدور کے پدیواندیر بہترین رت کڑ رئے چی دا طول شرکیات او دا کفر رئے نظام کائنات مشرکین مقام دامان چی الله اللہ چلئی مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ دارنگ مشرکین مقام مذهبی خلقو دارنګي مشرکین مکہ اغه دامنل چې مونږه متبیعو د دین د ابراهیم اغه به ددا دد دا دد دد داوا کوله د داویدارو مونږه ابراهیمیا باندې یو مذهب ابراهیمی زمون مذهب دی ابراهیم علیه السلام د خپل نسبت کو دارنګي مشرکین مکہ اغه دامنل چې نو راو سپوږمۍ د پیدا کړی دی او الله مسخر کړی دی دارنگی مشرکین مکہ دامانل چنوارا اس پوگمئی اختیار صرف اللہ سره دائنوی چه شمسو تمریز بابا امرو کزول شي او کشکول لاندے کول شی دائنوی دارنگی دا مشرکین مکہ اعمال سو نگور اغی منزون اکول خوا قرآن گواد اغی منزون اکول دارنگی قرآن گواد مشرکین مکہ اغی جمعتو نام جوڑول سورہ توبہ ذکر کئی دارنګي قران كريم گوانه چې مشرکين مکه حجونم کول دارنګي قران كريم گواړه چې مشرکين مکه ده حاجانو د مسافرو خدمت بهم کو وداد الله د دین منواندي دی منګه دای خدمتوم کو بیا مشرکان وګره زکه شرک کو هغه زرس زده کر قوم چې دا ټول اغي منل او دې ټولو کې چې کم نه خيراتونه بهم ساتوان به جوړ کړو تا کا ور تان سیا وختو ساتوان به جوړ کړو ساتو او اغا به تقسیمو پا جانو باندي چديته تکلیف ني دارنګ خاتمه تاي لوي دات ير شوه ده سخي مشهور ده تروسه پورې د اغا غا سخاوت یادېږي او د خاتمه تاي زوي عادي رضي الله تعالى ان هو مسلمان شویم دې داغه مسلمان دا خور مسلمانه شوي دې بیا او داغه خور د عدي ابن خاتم رضي الله تعالى ان هو داغه خور چې نبی عليه الصلاه والسلام وینځو کراغلې وا آزاده کړي ونه په دې وجه آزاده کړي وا چې سپتاف لار ډېر سفې ولان مشرک تر شهر زمانه ده شرک کې تر شوه دي شرکيات لیکن سخاوت مشغور مشهور ده اراغلو منځو اغلورې او نبی علی صلاتو السلام تاسو څنګه کوله کې ديانو نا وی تاسو سو کې تاسو د کمی کبله یو جنې لاړه و پیغلا وینږه راغله دا نبی علی سلام السلام او تاسو کې وزد خاتم لورې ما په کم مشهور اغه توایي مشهور خاتم بیاو زستا د پلار سخاوت ډیر مشهور دا دغه خاصه صفاتو داغه سخاوت د و جتا ما زاده کړځه تا زاده او بیا دونو جوان صحابه کرام رضي الله تعالى عنهم اغه وسره کړی او چکهلا اغی په دشتو بیابانونو کې اغا پهغلا کورتا محفوظه رسول ده او اس کیسه دغه عزت نه لټکړي اغا دغه ضرور او دغه د ایمان سبب بیاګر زیدل نه نو خیراتونه وکول دا ټول کول پاګی کې دا ټول سه غیرت غیرت چې پاګی په یو خبره باندې لا کاوسه غیره پلان کې غیرتی دي ډیر غیرت اغی ته یو خبره باندې ودرېدل نقاب خالص کوفر نو بس ولાળ به وینو بس ودا زمونږ د غیرت سوال دی د دی وجینا د غیرت د وجینا پای کې دوره غیرت او چې دای نشو برداشت کول چې زما کور له سوکراشی ما ته وای چې مال د خپل لور راکا د دی وجینا غیبه لونه خه کوله د غیرت دا انتها وا دا غیرت نه هو مزګزاره هو حاجیان هو دارنگ مصدقین متصدقین نو صدقه کول خه ارسه چکمنه خیراتونه صدقه هرسه کول لوه هاجیاں موږ گزارو او حاجبه طریقه سوا قران کریم ذکر کئ چا حجلا باتلل نو چپکمه دروازه باندې به اوتل نو کورته وبیا پاغه دروازه نناتل ویدام دمر پرهسګاری بهم کوله تقوا دار تقوا ته د خپل خ غلط خپل سوجه څنګه په د دروازه بیا نه را م زه چې لم زما ګونونه د دروازې سران خېدي د کور په دیوال به راړی د چې زما غونونه ما سره بیا نخلی او چېته نهج به څنګه کو اگر چې غلط طریقه طرقوه خوا هغی دی ته پر زګاری کاپلی که به د چانووي کاپلی د پیرانو به ته میلا شید او پیرانو بالاله کاپلی ورکه چا به پیرانو خواهغې باغې کوو کې د پیرانو کاپړی پاکې پر به دومره وه او کاهغی کاپړی به میلاو نه شوې په بربرډه تو پرہیزگار یو طرف تہ پکے غیرت داو بل طرف تہ پکے غیرت بہ تہ پرہیزگاری دا, دا پارہ بیا قربانو اچ ستاو پرہیزگاری و کپڑے بہ اوکھ کلی او تاویدل بہ بیت اللہ نہ پ کپڑو کے تواب نہ کو دے کپڑو کے من گناہ کڑلے زم من کپڑو سر گناں خطرے دومرا پرہیزگارو دومرا پرہیزگار اے استے بہ بربنڈا بہ توافوں کول او دا باہی پرہیزگاری گڑنا دا نہ چھ بس اگے اڑ سکون او بس بوتانو تہ پراتو سر بوتانو تہ دا یو غلط تصور بدعتیان وملیان خلق ولزهن کې چولر چې بس غي هغه بوتان ته چغوالینو دا مختصر طریقې سره ما تاسو دا غي دا تعارف وکاو او مفسرین کرام په دې غټ غټ لیکل بیا کړی دي علماي کرام په دې غټ لیکل کړی دي عزت مندو اگئی دا ارسمنن او هغه دا وې خو شرک څوک یاو خبره کې بس اختلاف وو مقصودی خبره دا وایي مقصودی چې غي داوي چې دا لولې کارونه ټول الله کوي او واړه کارونه هم الله کولی شي خوده بزرګان او انبياو او اولياء لا د هرچا شکلونه موږ جوړ کړي دای لا الله لم لګ لګ اختیارات ور کړې دي او د الله نیازولې دي یاو دې کې او بل دې کې چې غي دا بزرگان چې مونږ د دې قبر لاله شو او د دې تمنګ وو مونږ چونکو ګونانګاریو او دا بزرګان دی الله زمونږ دعا قبول نه او د دې رات کینا د دې ته وو او د دې الله ته وای نو زمونږ دعا قبول شي تا یې قبول شي چونکو د دې الله شرک وای چې ازبابشتنا غیر الله چې ته چې چغوي هغه فروت یا ستانه لره دی یا نس دې ده قبر کې غائب ده ستانه خبر نه ده ولیدې ک نبی دې اس خبر نه ده چې دنیا نن لړ نو دنیا د حالاتونو خبر نه ده د امت اجماع اجماعي مسله ده پدې باندې اجما ده چې دو پیغمبر دو دنیا لړ شي د دنیا د حالاتونو نه خبرېږي اعمال ختم شي کوالید دنیا لادشي اعمال <سؤال> ختم شيستانه بیان ده خبر خون کې دای شفاعتیان غر زول الله دغه شفاعت شرکوي دغه شفاعت ته شرکوي په دې کې اختلاف وو چې ازبابشته نه سوالې چغوي سترګي نشته او دا وګورې تاسو چې اختلاف په دې کې لکه سوره یونس آیات لمبر 108 تاسو له وګورېو سوره یونس سوره یونس آيات نمبر 13 اختلاف پدې کې وو الله و یا عبودون من اوای بعد از کیدای چغوی دی ما سی واد الله تعالی نا ما اغسطا لا یذروهم ولا ينفهم چنه دای لا zarar ور کولیشی نه نافاور کولیشی و یاقولونا او وای د مشرکان ها اولای شفا عنا الله دغا بزرگان دغا اولیا دغا انبیا دا زمونګه شفارس یان من دی منگ دیتا وو دی اللہ تا وی دا اللہ سا غزمان شفارس کوي دارنگی سور زمر آیات لمبر تین کم اللہ زکر کئی دی باوی ما نعبدوهم الا لیو قربونا الاللہ زلفا منگ کو دیتا سرب دا چغه چې وو عبادت په مانا د پوکانم رازی قرآنی اسطلا کے منگ چی کر دی نظر و نیاز کو یاد دیتا سج کو صدا سے یاد دیتا چې مونګه چې کم دی دا و نو دا موږ سرب د دې د پارو چې زموږ مرتبه لږه الله څخه بزني ځکه دا نه یا زولي دي ځکه چې ګناګار زموږ مرتبه الله څخه نه لدی کی اوس هم خلک یې کوي چې زموږ غولي یا سره میناد نو ځکه موږ شپاره سیان اغا د مینی مشرکانو او دا داده ميني مشرکان دی دا ټول ميني وهليدي دا مینی تبا کردی او مینی مشرکان گرزی دلی چا سر دشمنی اگا خوش شریک نگرزی چی دشمنی و سرکو اللہ سر بیا براخت دارم گرزی دا خوش طول دا مینی مشرکانو فدین زائمان دے مفسرین کرام تفسیر عزیزی الملل والنحل دارنگی علمن نار روح سراج البنیر ابن کسیر دارنگی امام رازی رحمه اللہ طول ذکر کئی چی دا مشرکین دا شرکو خلفن او صلفن اجماع د پدې باندې د دیوال جن جنا الاتمام کې علماي کرام اجماع را نقل کوي اغه وي منجا ل بینه هو بین الله او سایطا يدعوهم و يتوکلوا عليهم و يسالوه مشفاعه کفر اجماع چا چې د خپل با بین او د الله په مابین کې واسطه جوړ کړو وایي چغی چغيوي او اتوای چې زمنګ زمنګ د پاره شفاعه کوي اغه وي پدې باندې دومره اجماع ده چې دا سړی تافیر غر زده دل دې او دې پدي کافير کیږي چې دا قبر لاله شي او قبر والے دایسته زما د پاره شفاعت وکه د باريليانو کتاب جاء الحق د باريليانو کتاب دې اغه مې کتو هغه کې لیکلو صفه د الفاظو کې سوق به دمرہ کماکل او بیوقوفی چې اوبه وایي چې پدې قبر کې دنه پروت خدای دې دا ویچایلې چې قبر کې دنه خدای پروت دې دالا دره کماکل وې و مونکو سرب دوم را وو چمنګا وو الله من دتا وو او ده تا تا وې زمنګ دا سوال قبول کې سرب دوم من غوو دا د الله نیازه ولې دي دا دیوبندیا کتاب مې کته د سرو مولا کتاب رساله قبوریا نو کېم د کلی کلی دي نو دا دای دا دا دا مولا کتاب کېم د کلی کلی نو پتس کې نو صدور کېم د کلی کلی نو ورپسې چراشه نو یو بل مولا کتاب لیکلره انگلینڈ نا ال تاکیا شتوکو پر لگ دے چنگلین کے پکے دے لاتل دے وال تاکیا داکو پروم کوری ال تا را نور بیحیو پہاشی لگا را علته کتاب لیکله او تقریبا په ولده دا کوळी مليانو او د دې ځای مليانو چې کوم دی د زرهوی مليانو د شامنصر مليانو کړی دی او په کېم دغه کفر لیکله ده دا اجماعي کفرو د دیوانه شیخ الاسلام امام ابری تیميار رحم الله لوی مجدد د خپل عصر او د زمانه هغه اجماران نقل کای په دیوان نه چې دا اجماعي کفر ده تفسیر کبیر کې دارنګ اجماران نقل کای په دیوان په کتاب الرد علالمنتقيين کې دارنگ اجمارا نقل کئی پا دے بانده پا ال اغاثا کے دارنگ نور و کتابنو کے امام نتیمیا دارنگ اللہمہ ابن قیم رحمه اللہ کتاب کشپ دا کتاب عجیبا نم دا کتاب زین نمی اصوت دا کتاب دے رسال اللہ ماس رکور کے پراتر مستقل پا دے اجمارا نقل کڑی دا آغا وی چه کشپ السطور ان مقاله شیطان له اهل القبور کلامه ابن قیم فده اجماع نکل نکله کئ چدا کفر ده او شرک ده چدا څوک ایدا زمند پارا شفاعت کئ دارنګه علامه ابن عبدالحادی اغوی داد او امت اجماعی مسالې چې دا کوفر او شرک ته اثرې ملمنکی ذکر کړي او پدې باندې اغې اجمانان خلکړل دا وایي چې سوق دا وایي چې یا شفاعت کوي یا نور سوق شفاعت کوي وایي فقط خلاف الاجماع و نصوص القرآن ددا الله د قرآن د آیاتونو خلافو وکاو او د امت د اجماع د صحابه خلاف وکاو پدې وجو باندې تمام علماء متفق دي چې د مشرکین وینې توې دي دا غي خزي وینځي ګرځې دي نو هغه دغه نصریا و هغه نن راغسته او غیرالن او پراپګنده کوي یره پنچ پریان دو بندیان نه دي او دانه دي دانه خپل اجماعی کافره او زمون خلاف پراپګنده شروع کړی دي الله دی واستاسو ځلد دي ایمان غرنا کوځه کې مونږ بنور سو زمون خو میشن دانه دي چې وسړې خامها کافر کو ها کافر دبا کافر وو مشرک تو مشرک و من چې د الله کتاب بیانو صرف ديله بیانو چې د خلکو اصلاح شي او دا خلک برای راست را راشي او دا خلک د الله کتاب باندې خپل عمل کوي والله ک پیسې نو ډېر خېخې طریقې دي او ګټل شي والله د هغه ذلت کې موږ نراولي چې د الله په دین باندې موږ دنیا او ګټو اده سپور کار دی الله دې موږ د دین مشرقین پدې باندې زور لاګی چې بس شفاعت دی او کې زمونږ پارا زمونږ شفاعت کې الانکه حدیث کراځي چې کل انسان مرشي دا عمل ختم شي صدقې جاریه باقی پاتې وي چې تبهس چاته پول مولې جوړ کړه دے یا نور صدقې جاریه کوي کنهست دے د دې ثواب ور پسی دی یا ا علم الله ربو لزدی کې چې مونږ نه یو او زمونږ پایلم باندې وروسته فوایده غسته شي او ثوابونه مونږ پسر راځي یقین و ساتهی سڑی پا دی خوشحالی گی دارنگ ده سڑی اولاد ده نیکا ملا او رستو دا غده پاردوا کئی او گریات ساتهی زنانا استاسو غیگا دا مور غیگا دا مور مدرسای کتاسو دا خپل و بچو پر ورشو که نو آبا مشروم پی جنی و کشر بام پی جنی او کدالا کتاب موتاو خو نو استاسو بام قدر کوي او استاسو د خاوندانو د خپل و پلارانو بام قدر کوي او زليلا او رثواب مو کینا او ک صرف دنیاوی تعلیم لګنن سبا چمنګا دنیاوی تعلیم پهو ک هو سره مخ ک دا الله قران او دینی تعلیم ک صرف دنیاوی تعلیم نو سباله بس چپل استاپ سرمو کیو نبا بل مشر پیجانی او نبا بل کشر پیجانی دنیاوی تعلیم سره د خرطوب نه الاو بل هشې نزدکی د پیسو ګټلو نه الاو بل هشې نزدکی کین نو مخصره پیسہ دا ک ډاکټر کیګی نو مقصد پیسہ ده کار څه کې نو مقصد پیسہ ده یو دینی تعلیم ده خو دینی تعلیم هم شرمخان وسخانا غره د الله صحیح چې کوم علما حق پر ربانیین نه اغه څه کوي چې اغه د الله کتاب د الله درزاده پارس نه کی دا شرک ده او بده بار نه اتفاقو چې شفاعت قبرن والا دا شرک ده اتفاقی دارنګ حدیث کراځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایزه خبر نیمه صفا فاقولو کما قال العبد الصالح نبی علیہ السلام و ای کما نه الله تاسو کوڅ استاد مرگ نه پس د خلکو سکړو او گوايو کار هغه وته چې الله تر سو پورې ومانه ماته پته وا چې مالی دل زما ماخه د سکو چې زه ته تاغستیم بیا ماته تا پته نشته نو څنګه پیغمبر کبر کشف ابوخاری صح جلم بردو صفا 366 کې صفا 756 کې جلم بردو صفا 692 کې جلمبر 1 سب 473 کې دا روایت راځي دا څنګه د قیامت پرسباندې نبی عليه السلام وي حدیث کې راځي دا کې شریف کې روایت ده دا څنګه بخاري شریف کې روایت ده ګڼو مقامات او کې دا روایت مفسرین او محدثین نقل کړه دي پیغمبر وایي د هر نبی د پاره یو دعا او هغه په خپل امت کې هغه وغوښته دا الله قبول کړه دا زما یو دعا ده او هغه ما قیامت ترستو کړی دا چې زب د خپل ملت د پاره شفاعت کوم نو چې قبر کې شفاعت شروع شي شو کوم تعالی شر ویني نو د قیامت آ شفاعت بیا پیغمبر په قبر کې شروع وکړ ا کبر کې شروع که نبی له سلام وي و اوریدو ان اخطب دعوتی شفاعت الی امتی فل اخره زما دا اراده دا چې ز خپل دعا رستم کوم او هغه دا چې د خپل ملت د پاره په پا قیامت کې شفاعت کوم کې به شفاعت کې خود چا د پاره به کوي غریاب ساتي آګه سړیده پاره بکی چې غو دنیا کې شرک نه کړي که دنیا کې شرک کړي او بدعت کړي نو حدیث کې راځي حوزه کو سرباندې پیغمبر ولادي او څخلق برازي دا اوس چې د شفاعت شفاعت چې وای دا ټول به د پیغمبر د شفاعت نه د قیامت پر از محرومې الله دې نه محرومه دنیا کې دې الله موحدین کې زمنګت جنت تنزید الله جنت تزي او غنه تنګي او کنه کیږي نو د الله دوزخ تزي او غام پچانه تنګيږي اب اچھا وی اللہ بوتو یالم او زم جہانما ڈاکشوی ڈاکشوی اب وت یالم مزید اللہ نور مشرکان بریلیان بدتیاں را لړک لا ډیر زاشت درا لړک الله دې مونږ او ساتي حدیث کرا زی نبی علی صلاتو انا اولو من یشفا اول اگچا اول د اگچانه شفاعت اول بز شفاعت کوم قیامت پر ازبا کئی او هو د کوسر باندې بولاړي با چې چا د پیغمبر د طریقې خلاف کړي الله دې مونږه محفوظ کړي بدعات او رسومات نه پیغمبر به وایي رسته کوي رسته کوي او الله پیغمبر به خېرې کوي سوه کن سوه کن لمن غيّر بادي چا چې زما طریقه بدله کړو یا الله تباہ او بربادي کوي خیرې بوته الله د پیغمبر د خلې نو سي د قیامت پر از باندې بار کې د او دا مختصر ما تاستا ذکر کردو چه غی سرب دمروی لوی لوی کارونو الله ټول که یغی که اختیارات نیشته وادو واد کارونو اللہ کول شیخ و سرد دینه لگ اختیارات بزرگانو لور کردی دی لکه کسی جگه آگل گانا کسی کی رزق گرانا بڑانا دا کانا دا سیزونا یا غوثانو عبدالان چندن سبا خلق وی او بل دا چوی دای زمون شفاعت کئ او دا پیغمبر الله انبیا چر علی گلیو مولاله قاری رحم الله شرح د فقه اکبر ک ذکر کئ الله د دی شفاعت قبوریا د دا دی دات دا, دا کم خلق شفاعت یان غردی د دی د رد پار الله ټول انبیار علی گلیو او هغه د دی خبرو تردید کو بارکیف ک هم مشرکین یوسو ک سمو تنګی گئ بنا درس بدوخنا نا دا څه لګوند کې کمز کم چې دو دو نیم غنټونه کم نه عملګره صحابهی ناراضی او د ځان کړی داری کاټ کئ نو چې کیږي کی نو چې دا سه آرام سره شو زه مختصر مختصر به ان شاء الله ام ډېر غټ غټ وام بزم ان تاسو هم ځان تنګوي نه ماته احساس ستاده دا د هغه اشاره کو مشرکین فسوق اسمه باندې دا په جندل غواړي او شرک په جندل غواړي چې دا فسوق اسمه ده نظم مختصر ذکر کوم مشرکین په سلور قسمه باندې نو قران چې کم هغه زمانه جاہلیت کې وو او قران ترتیب کو اول کسمو مشرکین بل عباد الصالحین دریم دویم کسمو مشرکین بل کواکب دریم مشرکین بل ملائکه سلورم مشرکین بل جن مشرکین بل الصالحین دا هغه خلکو چه دا شفارسیان جوړول انبیاء اولیاء بزرگان او دای دا تا بے چه غیواله او دا اول چه شروع شهو دا شرک نداد دا قوم دنوح علیه سلاة و سلام که دا مرض را غلو مفسرین کرام تاریخ ذکر کئی و اول مشرک اغیی نیکان بزرگانو پینزا اغیی کئی ود سوا یغوس یغوک و نصر چه کل اغیی شو نو دے خالکو تے شیطان داوس وسواچل جو گورا دانے کان ہن دل شکلن جوڑ گئی نو دی دیت تاسو گورئی نو دیس تاسو عبادت کے شوق پیدا کیږي ا گئی دغه شوق له نو چہ ریو افادت شو نور رالل نو ا گئی تے وسوسہ واچره داس تاسو پلاران دل جوڑ کلو چہ دای وشه کمان نو د دای عبادت به کو دای به سفارش اندر نو شرک داغه نہ شروع شو او بیا نو علیہ السلام نہ نیم سوا کالا دغه تردید کو او دغه نفس څ سمر انبیاء را غلی دی نو دغه تردید د په راغلي ودابه رات کو अनेکان بزرګان ته بچو ول لکدانن سواچ مشرکین دا چروی مړي ژوند دي دي مړي ژوند دي دي مړي ژوند دي دي مړي ژوند دي نورエス مقصد ایم نشته مقصد سربدار چبیا قبر پرستۍ شروع پرستی کتسکین صدور لیکلنه د قبر پرستۍ د پاره لیکلنه قلبصائر لیکلنه د قبر پرستۍ د پاره لیکل زکه شفاعت چکم انبيو دا غیر رد کلو هغه پکې ثابت نور نفس حیات دایچا اختلاف هم نشته نه نفسه hayat کې چا اختلاف کړو دا اصل کې د قبر پرستی د پار لیکل شوی چې قبر پرستی بیا عام شي او دا د بغض او د حسد انتها کړې سالې کوبورې لیکل شوی دا ندارنګې کما کالاده فریدې لیکل شوی دا ټول د دې د پاره لیکل شوی چې قبر پرستی عام شي الله د مومنانو د دینه محفوظ کی دا شروع شو په دغه سره چه غیبا ویدا زمنگا عبادت که او دا د پارا اللہ را بولیزتو انبیار علیگل او دې دی تردید کو او دا چې اللہ را بولیزت قرآن کریم کے ذکر کئی نو عجیبان داس کې ذکر کئی تا سو اگو رئی سور کحف لگو ایک سو تین لمبر آیاتو گو رئی ال تا اللہ تردید کئی مختصر یو سو ذکر کوم سوره کاف کې الا رب الذ데 تردید کوي چې زمان کان بندگانو تدی چغي وي دانه چې بوتانته دا چې دا تفصيل د یادینو چې بیا خلک چتایات وای اے بوتا نبارہ کے نو بوتا لگوکے داد اللہ کی تابتا تاسوگو رئی سورہ کافر التالہ ذکر کہی افہ سبل لزینا کفرو ایت عبادی من دونی اولیاء افہ سبل لزینا آیا گمان کہی آ کافر ایک سو دو کی ذکر کہی ہاں ایک سو دو, ایک سو دو ایک سو افا ها سبا لذینا ایا گمان کافر ایت تخیزو عبادی چه جوڑ کری دی زمان بندگان ما سوا زمانا دو کارسازان دی ایت کارسازان گر زولی زمان بندگان دانوی چه بوتانو نا نا بلکه وائی زمان بندگان دارنگی سور ایک عراف که اللہ زکر کئی اِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْصَالُكُم تازو چه چاہتا چه او شپا ګرځوي گرز ہوئی ستاسو پشان بندگان دی غیبا دن امسالو کن ستاسو پشان بندگان دائی کنی ویلی چی اغا ستاسو پشان بوتان دی یا دائی نی دی ویلی چی توتان دی نا نا ستاسو پشان بندگان دی نو دا آئی با بندگان تا چه دو د دیو جنا د انبیاء و عجز نبی علیہ السلام ویلی د یهود او شرک سو لعن الله اليهودا والنساره اتخذوا قبور انبياء ومساجد الlade da yahud aw na swara palanat bandiki zaka daida anbiya o qabur na jumatuna jor kla wal ta ke sajde kai aw ayta shafarasyan wai da wajna hadis ke razim نبی علیہ السلام وی ازا ماتا فیم نبیون او رجلن صالحون بنو علا قبری مسجدہ کله چې بدئی کیون نیک انسان وفاد شو ازا ماتا فیم چھ مڑ بشو او یا با پاکی نیک سڑے مڑ شو یا پیغمبر بنو علا قبری مسجدہ بسال تاکی بلاڑ لیو دغا جمعت خانہ بے جوڑک لولتا بے غش پارسی رابلو او سو ڈیر و خلکو لکلی لی کتابونے لکلی ما پلان کیځای تا سفارو نو پلان کیځای تلاله مول تا کې میزان له برکت سوالو ک اود پلان کی قبر څخه لړمه حالت میزان له برکت سوالو ک امام ابن تیمیہ رحم الله اغه اجماع را نقل کوي په دې خبره باندې چې کوم سړی دا وایي چې د انبیا او بیا د بزرګانو قبرونو څخه دعا هاه قبلیږي د جمعهتون ننا او جمعتونو کې دا چې نه قبليږي لکه سوا چې مشرکان کم وای نو هغه وای دا سړی چې کم ده پدې باندې کافیر کیږي او په دې کې د اې چا اختلاف نشته یی منذر نه ان الدعاء ساتا ستاو نه کې ذکر کای ان الدعاء اندل قبور ابزلو من الدعاء فی المساجد فقد فقد کفرہ چا چې دا ګمان وکړه چې قبرونو سره دعا هر انوای دے کافر دے وقدی اتفق قامت المسلمین بذلک د ټول مسلمانانو امامانو په دې باندې اتفاق دي دا رنګې کشو ستور کې علامه ابن قیم په دې باندې دا رانا کل کې اجماع رانا کل کې چې دا سړې په دې کافر ګرځي الله دې زمون ایمان محفوظ کې نو نه کانو بزرګانو ته بچغه ولې د دیواجنا الله رب ال عزت د انبیاء و عجز ذکر کې واو ګو نا ایوب تو ګرا او માતા چغه و او گورا یونس تا او گورا علیه السلام محتاج ده ما تا چغوه و او گورا انبیا تولو تا کانو یدغونانا رغبا و رحبا تولو ما تا چغوه تولو ما تا محتاجو تاسو آ محتاجو تا چغوه شروکڑه او زمو پری خودم او ټول الله غربانی فقیرانی مسکنانی تولو ما تا محتاجی ای یا ایوان ناز انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید دا سو غریبان یي مسكينان یي الله ته ټول محتاج یي انبيیاء الله ته محتاج حضرت یونس ته وګورا سمندر ته ت चले دی الله محتاج دارنګ یي وګورا ته انبيیاء او بيماري دا غلي دی الله ته محتاج نبی علی صلواۃ و سلام غا خون شهیدان کیږي الله سوال کوي او امداد غواړي پیغمبر سید الانبیاء اغا اللہ تا محتاج چه پخپلوی انا اکرمو ولد آدم علی ربی ولا فخرنی زده تمام د آدم د اولاد د سرداری ما او پراب بانده دیر گرانیم و گوار زمان دا پخر بانده نوم آغا اکرمو الاولین والآخرین آغا چه کم دی الله ته محتاج ده او الله نه غواړي نو نور به څوک چې هغه الله ته محتاج نه وي الله ته ټول محتاج دي چې الله نه غواړي او کته وایي چې ګونانګارم نو الله د لغام نو الله وایي يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله و زمانه غبندګان نو چې تاسو فزان زيات او ظلم کړې ده نو زماده رحمت نه منا امیده کیږي منا امیده کیږي زمانه اوغړې زمو بخم ان الله يغفر الذنوب جميعا ندام دا بل عباد الصالحین دا خلقو دارنګے ذین کسم مشرقین ا مشرکین بل کواکب دا آغه خلقو چیدای بستور اس او دارنګے دا نور سیارے دا متصرف گڼلې لکنن سبا دغه شرک ډیر زیات دی نجومی پلان کې نجومی پلان کې او په اخبار کې هر اخبار کې یو ساتر شکنده یو صفه تقریبا نیمه په دې لګېدلې وي چې आज دین که څنګه گزرېږي او دا لوی کفر دی د دې په دې چې یقین کوي نبی علیه صلاتو سلام ایمن اتا فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد کم سړی چې نه جومیو کاهین ترغه او داغه د خبره تصدیق وک نو دې په هغه قران او په هغه دین کافر شو نبی علی السلام کوم چې په ما باندې الله تعالی کوله ده دا خپل فتوا نبی علی السلام لا کولې ده چې دې کافر شو د یسرای چې اجه دین کیسا گزرایکا او خلک یې مرضیان کړل دي پلان کیځای تا او دا پلانکیزه تعالی شر پلانکیزه تعالی شر پلانکینه جومی دیغه خبره کیو پلانکینه جومی دیغه خبره کی, شا, کی, کی, خبر کی او اغه په کدام لیکلی عالم الغیب صرف الله ہے دای اشتيارونه کیو سلام لیکلی داغه سره مشرکین منل داغه تاغه خبره کی داشه چا قران ویلی اپدی پویږي چې مشرکین خدا ټول ارسمانل خدا چس دزانکم شپیش ته ټاکول اغه شپیش ته تام ټکه وغه یم تاکون اغه اغه یم تام کی چې زده علم غیب نه کومه صرف دوکا کول دکاره دا هغه دا غنل د دیو جنا الله را العزتو لکه قوم د ابراهيم عليه السلام کې دغه مرض عام او هغه بچ کم دن استوره اس پوګمای او نور د تا بیسجد دی کوله دارنګ قوم سبا کې چې آغا کم ا خبر ملا چرګه کراولو اغام اغه مرض او هغه کې چې عبودون يسجدون للشمس نو ارت سجدي شروع کړي د کم ما کل خلک ایبراهيم عليه السلام ا مونازره سورہ انعام کې وبیا تاسو وای چې شروع کړی و او هغه یې پغې کوملزام کړو او یو ورځ او یو شپه مونازره شروع و مسلسل ايبراهيم عليه السلام ولاله دلایل می یاره مونازرې په دې دي په کار نه دي کار په دې وخت کې څوک مونازره منی نه خو چې راشمو کنه کول په کار دي د ابراهيم عليه السلام سنت ا کړي وي کېبداو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام له غلو خوارجو پس صحابه له غلو خوارجو جو مناظره کړي وي تارنګ سوره رات کې الله وای الله الذی رفع السماوات بغیر آمدن ترونه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر دو تین کې ذکر کړي دنوار او سپوږمۍ ما تابع کړي ما پیدا کړي دي تاسو هغه ته سجدي کوی نواره سپګمای الله دا زمما مخلوق ته او پاغه خلقو رد کړي چې څوک کم نه الله الا تسجدو للشمس ولا للقمر سوره حمیم سجده کې بارا شي نواره سپګمای ته سجده مکوي دا رنګ بلکې اسم مشرکین او مشتکین بالملائکه مشرکین بالملائکه دا هغه خلقو چې غیب فرشتې شو فارسیان غنلې چې دا زمون شفاعت کوي او شپارسه کوي او واړه واړه الله حواله کړی دي او دا شرک کم نه نو دا پمشرکین ماکي کې اوم ډېر زيادو لکه څنګه چې پکې شرك بلا عبادت صالحين يهودو نه سوارو مشرکین ټوله کو او خصوصا مشرکین مکه کې بیا دا شر ډېر زيادو چاې به دا فرشتي پیدا بنات الله دي دا الله لونه دی نووس بالله من سالكه او دا راسي او دا اندادو نه کول شي او دا بیا فلسفاو ترانه نقل شو چې کب نه پلاس پران ساين دانان اغی کدا شر کرغه علامه ابن تیمیہ رحم کتاب الرد علی المنطقیین او کتاب الرد علی الفلاسفه فآی ک بیا د ذکر کئ او داغی دا نظریات چې الله عقل اول پیدا کو داغی یا بازوی دا فرشتونه تعبیر کئ یا دا فرشتو په شان بل مخلوق غنی او صحیح دا چې فرشتونه تعبیر کئ وای الله تاسو پرشتاب بیا بلا بلا عقل اول او تاسو پیدا کړو اخیره کله سم پیدا شو خو هغه ټول دنیا چې کوم د چلای او نووذ بالله الله د ک څنګه ست دا نظام هغه چلینی دا شرک هغه کی بیا دا مشرکین بل ملائکه د دیو جن الله رب العزت سوره سبا سوره نجم کې د دای خبرو تردید کړي الله وې سوره سبا 40 41 کې ثم يقول للملائکه ا اولیاکم كانوا يعبدون دیکھل کو ستاسو عبادت کو دا قیامت فرض الله پرشتو نه تاسو کوي او دا پرشتو عجز الله ذکر کوي سورہ نجم کې سورہ مریم کې د ټولو کې چې پرشتي الله تعالی ته عاجز دي والسوافات صفا فصاجرات زجرا اغه یو ربم د الله د حکم نه بغیر نشولې سب در صف الله تعالی دي او دا الله د حکم تامل کوي دا الله د حکم نه را کوزې دین نشي سورہ مریم کې الله وای عاجز دارنګ بلک اس مشرکین مشرکین بل جن او داننم ډېر زیات دی دا هغه خلکو چې دای به پریان عالم الغیب غنل او دای شپارسان دی او دای چې کم در رسیدې شین ددون کول شي پریانو تبه چغونه لکه علامه ابن کثیر او دارنګ علامه ابن جریر ذکر کوي دارنګ علامه ابن تیمیہ رحم الله الاغاسه کې او دارنگ کتاب الرد علی المنتقی ینکه آن دا تذکره که یو اللاما ابن تیمیار عیمالله بہترین باز بیا پدیز آنو باندې کڑه ده او اول داسو چه دا پیریان دیبه یاری دل دخل کنا او تخت دل با فو چغی بیوالی چه دا کام یاری دونکو انسانان به ولوی بچ پریان به په اخوا تختیدل او چغې به نو دای به چې دا چغې د سین دای به په دې تختیدل نو دیوب لن تخې پریان چې سوچ کو چې او هو منګه خو م خګی دڑانیو خدام چې کم دنو خګی دڑان دي نو بس هغه خوان واغاستو بیا به او ته په کله شکلونه جوړول کله سره کله سره او دا غینه مسللت شو په دغه انسانانو باندې ورنا محفوظ انسان مسلمان هغه لا اللہ قرآن گوار پا دی چه پرشتی اللہ محافظی لگولی دی او چه کم سڑه دا دری صورتون سهار موس پسیوئی او دا ما خام موس پسیوئی اخیری دری صورتون او دا درزی و دا شپی دا آفات و مصیبتون و جنات و هر سناغا مخفوظی رات لینه چه جن خوالا خوائی خلق سوکیم نوائیو بس لگیاری خموزو که و بس تخت لکی نکنه سو زائب خوکا صرف دې تا سوچ کړې چې بس امام ته زر را تاو شي ما ته دعا وکي بس دا یو مرض زدلکه نه خپل وظایف او کازان لوګده دعا وکا تارنګي مشرکین بیل جن وسوم ډېر زیات دي دا کوډګر او تعویزګر یاره پلان کیسره پریان دی تاویزونه راو باسي دا دی دا ټول کله زالیکا ګپن وشپن لا حقیقت له دا ټول خرافات دي او هاي شرکيات خطا ای زونه راو باسي پریان خپل نه دي خبر نو هغه بربل تعویزونه سراو باسي دا دیو جنہ قران کریم د جنات او ایج ذکر کوي او دارنګ قران کریم وای د مشرکانو لکه سوره انعام کې ذکر کوي آیات نمبر 100 کې وجالول للہ شرکال جن الله وای دا چې کمدن د پیران الله لری صدرو بزر وا خلق او کې دا پیران ما پیدا کړي دي او دای مالای صدرو بزر دا ایج ذکر کوي ځای په ځای باندې دا. دارنګ تاسو په الله د دې باره کې کوي دا تفصیل جتاوس تیاری نو بیا و تاسو ژغ پدې نه دوکټی چې ګوره دا مشرکین چې ونای خو صرف بوتان ته چغو ولي آیاب نیکان بندگان چې تطته بوتلو چې توا تایا که کنه چې آغا ایسوم ناوری غیر الله نه خبر استاد چوغو پکارنه او او دا بوتانو بارا کیدی دا ولی ویدہ دا, دا دیده پاروی شدان نیکان بزرگان توباسو کم شرک کی چې دیم مطلار چاغه ته ځان تلار کو لوک نه نیکان بزرگان خبر دی ګوره ها دا دیده دا پارا کوي صرف دیده پارا دارنګه شرک په جندل واړی داو مشرکین او اقسامو شرک په جندل واړی مختصر وامه شرک په دوا قسمه باندې ده اول شرک اعتقادي او شرک فعلی شرک اعتقادي دا چې عقیده کوي شرک فعلی دا لکه نظر او نیاز او دا بیا غنث سام دي ان شاء الله سورې مائده کې هغه بیا ز تفصيل کوما شرک اعتقادی پا سلور کس ما بانده ده یاو دا شرک فی العلم چه تا داوای چه سنگ اللہ تا پتا لگی نو دارنگه لگو لگو امور که بغیر د اسبابو نا پلان کیو ولیه و نبیتا یا پیریته ام پتا لگی دا شرک فی العلم ده شرک فی تسرب تا دویم چه یرا لگ لگ اختیاراتو یا دیر اختیارات اللہ را بولیزت چکم ده نو دے بزرگان و اولیاء و لورک دریم قسم ده شرک اعتقادي د ده شرک فتح دعا اаствاری چی توضاء هر دیابی بلا نام شورو کی علیکن زمان ده پارا اللہ تسوالو کا او زمان ده کا دعو کا زمان ده الله ته تسوالو کا بیاو تا بلا نام کی او سالورم قسم بیا ده شرک ف العبادت شرک ف العبادت دا چو یهرہ بس تا پلاندی ده پارا می سجدا من لکوم با پلاندی ده پارا بابا ده پارا می نظر من لده دا پلانکې بابا د پاه میډی مع نه ل او د پل کې بابا د پااره م تیل منلیدي دا ټول ش عبادت کې بیا راځي نظر لغیر الله وغیرره یا چل م من ل دی او دا ببوزم او دا ټول ګورهول چې دا د د ووجه او علی رحم الله به بیر زور په دی لګو چې دا شرک فله علم تر تردي دو شي مشریک دا اومنل چې دا ذب جاته چغه وما او د زما د حاله نهدي خبرو او دته هیڅ پته نه لګي نو بیا به ولدا ثابت کړي د تصرفاتو کول شي چريمنا بیا به دا کی چې غوته وایي چې راورسې پراماده شي ولې چې خبري دي نه بیا به داو کی چې داغه د پاره به نظر او نیاز او دانیاو دارنګ ته له وډي ومني چريمنا خود مشرک اوله نظریه دا جوړ شي چې دوی یو راغه خبر ده نو بیا یې دویمه نظریه یاره لګلګ اختیاراتوم خوشتره کنا چې شتله نو یالا پر نه کښه رامدد زماده لپاره الله نه سوالو کی او بیا چه کم دنو نظرونا نیازونا غدا کئی او منی ده دیو جنا پا دیر, دیر زور لگو غاړي او قرآن دیر زور په دی بندوار کئی او د دی خلاب چه سوک کئی یا ده قرآن خلاب کئی قرآن وائی ستاسو ده حالا ندی خبر امواتن غیرو احیا اگو رئی تاسو لگو سور نحل اگو رئی نحل آیات لمبر شلم بهترین تردید الله د دے کوي الله اکبر آیات لمرشلم وګورې تاسو او یو وښتم الله وی والذین یدونا آغا بزرگان آغا انبیاء او دانه کول چې دا بوتانو خپل موذ القران کې شان څه ذکر کوي شاید ان کو فرمایا چې مړه ہوئے بزرګو کو پوجته ہیں او دې صاحب باندې علامه روحلمانی او دارنګې علامه شبیر احمد عثماني علامه مفتی اعظم مفتی شفیع مولانا طیل ذکر کړي شد آیات عام ده نیکان او بندگان او تام بیا او تا ټول ته شامل ده اغه دا او سو وغور اتوایوس والذینا اغا بزرگان اغا انبیاء یدون من دون الله چرا بلی دا خلک ما سیوان دلانا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دا بزرگان انبیاء اولیاء پای شی هم نش پیدا کوله وهم یخلقون پای خپل پیدا کړی شوی دی دی خپل ټول الله پیدا کړی دی او بیا الله وای امواتون غیر احیا مړی دا ټول که آغی خوبوتا چغی علا وولی چی کلا با ملوشو ازا ماتا فیهم پیغمبر وی چی مل باشو پدهی که یو نیک انسان پیغمبر نو بیا بیا چغی علی اللاوی امواتن غیرو احیا ملدی جوندی ندی ومای شعرونا ایانا یوباسونا دیت دام پتنشتی چی مونگ با کلا پاسو لیشو نو هغه تر خپل ځان پتا نشته نه دو کل جهان پتا وته سولګي کده قبر سره نږدې ده اوم به خبره ده او کلره ده اوم به خبره ده دارنګي سوره احقاف آیات نمبر 15 کې الله ذکر کوي ومن الظل ممن يد من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون دا ټول دا قیامت تر رجب پور چ سور د انبیاء او اولیاء او ته چغي دا لوی گمراهان دی الله وای او هغه ته نه به خبر دی قیامت تر رجب پور اداره سے د سر پر یو دا غو به دی پتا و تام نشته غافلی پتا وطن لګی نو شرک فی العلم چې درات شو نو دا نور خود به خود الله د ټولو تردید کوي زای پسايبه ان شاء الله اوسره ذکر کوو خو چې دا اصول تا ته یا دي شرک فی العلم ستاوای شرک په تصرف ستاوای شرک فی, فی الدعاء ستاوای دا بلنه شرک و او دا عبادت شرک الله په ټولو باندې رد کوي او الله وی ویعلم و یا علم ما تکسیبون عالم په ماکان او ما یکون باندې زم پیغمبر تا اللہ وی تا اعلانو کا چه ما لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا عالم الغیب پیغمبر وی ما تا علم غیب نشتا او پیغمبر وی که ما تا علم غیب وی نو ما بزان لخزانی جا جمع کڑیو خو ما تا علم غیب نشتا ره نپویگا ما پا علم غیب نو چې پیغمبر نپویگی نو بل کم کو جاده چاب پوشی داې شرک به تصروف الله رد کوي س اناام کې لکه تاسو تاسووصور اناام ایيات لمبر تین کلته وئ وه الله او فی سماې و ف الله فضم کو او آسمان کې متصرف الله دې دبل چا اختیار نشتې ل الله مل کو استواې وال رضرضای پهظایبانې الله وئ دم ک او د آسمانونو بعد ش او وااکداریي دا صرف د الله ده او شرک في دوعاه الله رد کوي۔ علا ظای پزای سورہ انعام کی سورہ سبا کے فاتح کے اللہ و ان تدعوهم لا يسمعوا دعاکم تاسو کچا ته چروی نو غره اغاش تاسو چې کم نه پکار ناو ری او دعاء د استغاثه بل شرک ته او اغا چې کم نه الله رد کړه د ناو ری پدې کده ائچا اختلاف نشته دادہ امت اجماعی نظریه دا او پدې کړه چې اختلاف نشته ځکه قران صفا صراحتن ذکر الله واي تاسو چې چاته څرغي ووی انبیاء او اولیاء او تلا یسمعو دعاو کوم هغه تاسو د بلن نه بالکل به خبر دی هغه ناوري نه خبر او دا شرک دی دا رانګي شرک فی العبادت الله رد کوي زایم فزای باندې الله رب العزت نبی علی الصلاه والسلام تا واي اعلانو کا او دا دغه شرک تردیدو کا زایم فزای قران کریم کې سوره یوسف کې الله ما تعبدونه من ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها دا تاسو لامل د چا نظر نه یا زو عبادت شروع کړی دي دا ځان مو سه جوړ کړی دا, دا غته چغوي او پیغمبر ته الله او سوره نام کیو یا قل اني نؤئید ان اعبد الذي لا تدون من دونه زمانه کله شیم چې دا هغه خدایانو عبادت کوم چې تاسو عبادت کوی ما سیواد الله نه زب یود الله عبادت کوم د بل چا عبادت نه کوم لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما آبود. نبی علیہ الصلات والسلام اعلان دبای کار د استادو پرشان نظر و نیاز نکن. او دویم کې سمو شرک شرکې پھیلی شرکې اعتقادی دا څلور قسمه شو شرک په لا علم شرک په تسرب شرک په دعاء شرک په عبادت شرکې پھیلی پر دعا کې سماده یو دا چې د الله حلال سي زونه او حرام وګرځي دا شرکې پھیلی دي او دا الله دا الله حلال حرام ګرځول او دا اللہ حرام حلال کرزول دا دو قسمه دی حلال دی حرام کرو و حرام دی حلال کرو دا دو قسمه دا شرک کې فیلی دا غٹ پا دو قسمه بانده دی لکا شیره منگا بانده شنیکا پڑی نزی پا منگا بانده دا نزی او دا نزی او دا, دا رنگ سدا سی کارونا کول لکا چرک ببانگوی دا چرک چی ببانگوی دا چرک از پیرشوا نو آ بس پیرو شدا با مولای سے ودا اس ازل کی کار بلو مولای سے بجومات کے نام تو چرگ چمست نو دا بانگ وئی نو آ خسر بشو مولای سے بسربے چرگ تذڑا کیدا ناغو وے دا اس پیرش ودا نو دئی با لالکلا اگے پیرو بجومات کے نام تو پیرو با وکھڑا دارنگ چرگ چبا گئی وا چولا نو وے دا اس شو نو چرگ چا گئی اٹی نو اگام د مستی نا شو. آغا با هم نو پیروشو ناغا بام دل لال شو ده بوخړه یاوی پنچ پریان ته خلګ غوسه دي غوسه بنی هغه وسره سوکلو نوړای ولا د خپلې نواجسته هغه شکر ده چې مونږ امړای نه د هغه شهول قرآن مدذل لال خبرو شکر ده چې مونږ امړای نه دا وای ډرخدي دارنګې چې کور نه براو وته او خر بو علامه خلابه راغیاس په نو بیا با کور نه نو وته زدا کار نه کوما یا دانانګه چې بچیو پیدا کیدو نو هغه ته کپله پردی پردیکور چوله دا به خدای دو کور کوله دا ټول شرکیاتو کینی چې زمونږ د کور کمونه ده یا به میاګانو د کور کپله راړي هغه اتا چوله یا دانانګه دخر لمسه به وته فره دا ټول شرکیاتو او دا ان شاء تفصیل د بیا سوره مائده کې کله وختو کومه ان شاء الله او دا شیطان د الله داسې کارو پ کوم چې ذ دلا غمر کوم دومه ډله چې پآانی قیم د غی سره خطاب کوئ هغه آهلی کتاب دی دا دوې اسمبان دی دی آلی کتاب یود او نه سوه ایسایانو او تردید به انشاءال الله زه ځای پهزار کآې کله د او ذ تفسییر نم چې ننت کې یوود او نه کمی پلی طی خوا کریم قین د سره ختاب او ددی پلی ط ک نن یود لګیا دی زمن په مل کې چې سمه بدام ني دا د ټول د يهودو د عيسایانو साजिश ته وې وو زمنګا حکمرانان هغه د غلامان دي او د غي زهني غلامان جوړ شويدي کله پا پاکستان کې پوجمړیږي دام د دې ظالمانو د الله سمړيږي او د دې بالله ردهينه تاسو کوي کمو جاهدين دا د الله سمړيږي دو حکمرانانو او د دې يهودو په साजिश کوي الله د ملک امن قائم کوي او د غي چې کوم نه د عيسایانو او د يهودو آګه تفصيل دا غي سو کې د يهود آګه خلق چې تورات داوېدارو د موسی عليه السلام ا داوېدار چې موږ غي باندي عمل کوو په عمله پغیم نو او دا غي غټ اصول او مداهنت کتمانه حق ترک عمل او تحریف حق به پټو دارنګې مداهنت به کو او عمل به نو کو د الله احکاماتو او تعریف به کو د الله کتاب کې او د دیو جنان خاول الله رحم الله فرمای کما الکو کی چې پساد راغې زموند او علماونه نو دای ک د دا یهودو بو راغلې او پیر چې خراب نو دای ک د دا نصارا بو راغلې او دا غي کتابونو کې ګن ابواب او دا غي بیا غي شروعحات کړو او اټول محرفو کړه ترکو مو کمه دراشو ارس چواټول محرف ګرځیدلې او سم ټول محرف تي دارنګ د عیسایانو پلټي الله زای پسای سره کوي کې ابوا او ان شاء دارنګه بل ډله درېما منافقینو منافقین هغه خلکو چې کله مدینې ته نبی علیہ الصلات والسلام هجرت وکاو او عبد الله ابن عبئی ټول قبېله را جمع شوی دیمون سردار ګرځاو او هغه چې نبی علیہ السلام لړ لازمی خبره وا چې هغه پیغمبر صحیح کا هغه به عبد ابن عبئی ته چاته قتل هغه خپل مشر پیغمبرو ګرځو عبد الله ابن عبئی بغض او حسد واغستو ځکه او خيارو نو مخالفت شروع نکاو او زائر ایمان راړو دنه سره کې کفرو او هغه بدا منافقت کو دواره طرف بهول لکه نن سبا زمونږ د ملک حکمرانان د عبد الله ابن ابينا په منافقت کې مخکړي دغه مسلمانان ته وي اسلامی اسلامي مملکت ته اسلامي مملکت او هغه طرف ته هغه ته ویني چې تاسو اقوام متائره کافارانه بچکم نه چاليغو او دا غي لاندې به کار کو او د امریکای غلامان با ر کې د منافقینو پلیتای الله رب ذکر کړي او تفصیلی ذکر کوي زائ په زائ باندې اوب تاسو خپل ان شاء بیا قران کې ګوري چې دا غي څنګه پلیتي الله ذکر کوي او نبی عليه السلام تعالی سختی و سره وکړه نرمي و سره وکړه وا غلو ظالم د منافقت د منافقینو سره نرمي و نکه او سلوره ما ډلا اغه مؤمنانو دا سره الله خطاب کوي او دا غي صفات ذکر کوي مؤمنان اغه خلکو چې الله را العزت په کتابی ایمان راړه او د پیغمبر په طرقبان د عمل شروعکه دا ممنانو چې د الله کتاب ومننو د غی صفات الله ځای پزای ضایزه کرکي او غ له خوش او زیری ور ورکي او د ممنانو صفات د کرکي مومن به غی چې د نظر حفاظت کوي مومن به غی چې کلک موحدوي. مومن بااغی چې د پیغمبر په طریقه خپل ځان قربانی مومن بااغی چې د الله والو سره عمل ګټیا کوي مومن بااغی چې شرک نه کوي مومن بااغی چې دروغ نه وای زایف زای صفات به ذکر کړي د دا مؤمنانو داو تر دې پورې اصول مونږه ذکر کړه سبا ان شاء رحمان سبق هری درس کې ذکر کوو تا در دې پورې کوم اصول مونږه ذکر کړو تعریف د قران د قران کریم حکمت د اصول د قران کریم. او مخاطبین دو قران چې قران چا سره خطاب کوي او سو کیسه خلکو سره خطاب کوي نو مؤمنانو سره کوي مشرکانو سره کوي منافقینو سره کوي داننګي الی کتابو سره کوي او بیا د شرق اقسام غا ذکر کړو چې مشرکین په څوک مشرقین مشرکین بل مشرقین الصالحین مشرکین بل کواکب مشرکین بل او د شرق اقسام مو ذکر کړو چې شرک اول په دوا قسمه ده شرک اعتقادی او شرک فعلی شرک اعتقادی دا عقیده او شرک فعلی دا کارونو د لاس اوفو او دا د اعمال او شرک اعتقاری په سلور قسمو شرک په علم شرک په تسرب په دعا او په عبادت او شرک فعلی په دعا کې قسم باندې او تحریم ما احل الله او تحلیل ما حرم الله دا لا حرام و تحلال و وحلال وحلال و او تحلال وی او حلال او تحرام وین او الله پای باندې رد کړي زای پزای ذکر کوي او دا د ترید او بیا مو غړدل ذکر کوي چا څاره خطاب کوي ان شاء الله سباب اصول مهمه او مقدمه ذکر کاو او اصول به ان شاء الله صباح خلاصو اطوبه جون زنانو تفاصل چاغي لټکیږي نه او څنګهږي دې امنا ځکه تاس ان شاء الله چې کله درس شروع کوو بیا ز ډیر تفصیل به نو کوم ساده بزم شټول یو شندرس او شي تاول نه تر اخره پورې الله دې زمون عاملي زندګی کې قران راولي او ولاد دا د محله خصوصا درحمتونو قابله او قائمو درځي دواو کوي چې الله رب العزت سمو زمونږ واړلې ګناو نټول ما او الله دې هميشه زمونږ لگاو د خپل کتاب سره کې او یا الله سټ زمونږ ګناو نه دی الله دنیا او کې پټو ساتي یا الله زمونږ عملونه دنیا او کې پټو ساتي یا الله یا الله زمونږ پټو ساتي یا الله هميشه په او په سنت باندې الله مونږ قائم او دایمن دا محلا دا کور او یا الله چې سوق د دې درسره مينه کوي یا الله که دي ک بډاغان دي ک نو جوانان دي خرز دي سړی دي یا الله د ټول د دنیا و دا و او د آخرت پر دې اوساته او یا الله د خپل ځان نه علاوه بل هیڅ ته موږ محتاج یا الله د خپل ځان نه علاوه بل هیڅ ته موږ محتاج کی یا الله د خپل ځان نه علاوه موږ بل هیڅ ته موږ محتاج کی یا الله د مسلمانانو مجاهدین او د دې ملک د فوج یا الله حفاظت وکي یا الله د دې ملک د فوج او د مجاهدینو حفاظت وکي یا الله کوم خامارانو او چې د پختل مینس کې اڑم کړی یا الله د يهودو پر کټي تباہ او بربادت وکي او یا الله دامل کې امن او امان قائم وکي د مدارس اسلاميه او د علما او طلابو یا الله امراغو وکي یا الله د چاچو مشکلات کې د بچو دی نور دی یا الله زمون مشكلات دی الله یا الله